Шопоголік, Софайка, НСЛ Цю книжку присвячено моїй подрузі і агентові Арамінті Уітлі Я щиро вдячна Патрикові Плонкінгтон-Сміту, Лінді Еванс і всій команді Трензуерлд, Целі Гелі, Марку Лукасові та всім Уло, Нікі Кеннеді та Джесіці Бакман Валері Госкінс і Ребецці Уотсон, а також Браянові Сібереллу із Силії. Особлива подяка Саманті КГМ, Сарі Мансер, Полові Уотсу, Шантал Рузерфорд-Браун «Мої чудові родині» і, звичайно, Джеммі, що навчила мене ходити по крамницях. «Ендвічбанк Стальон Сквер, одного Лондон W13HW» «Міс Ребека Блуемвелт» «Джервіс Роуд, 63, КВ4» «Бристоль БІС-1.0 ДІН» Шановна міс Блуемвелт, вітаємо! Як випускниця Бристольського університету ви, безсумнівно, Пишаєтеся своїми успіхами. Ми, представники «Ендвічбанку», також пишаємося нашими успіхами, адже дбаємо про своїх клієнтів, а наша гнучка-система рахунків задовольнить будь-які бажання. Ми особливо цінуємо завбачливий підхід до клієнтів вашого статусу. Тож пропонуємо вам, місблуемвеут, як випускниці університету, підвищений ліміт безвідсоткового кредиту на суму 2000 фунтів на перші два роки вашої роботи. І якщо ви вирішите відкрити рахунок Вендвіч Банку, то відразу ж отримаєте доступ до цієї послуги. Ми щиро сподіваємося, що ви скористаєтеся цією унікальною пропозицією та чекаємо на вашу заявку. І ще раз прийміть наші вітання. Із найкращими побажаннями Найджел Фейрс, менеджер із маркетингу серед випускників. Враховуючи ваше фінансове становище. «Ендвічбанк» і із турботою про вас «Ендвічбанк» відділення «Фулгем Фулгем Роуд» трьох «Лондон СВУ-6-9GH». Міс Ребека Блуемвелт. Берні Роуд, 4, КВ-2. Лондон сву 6 8 Шановна міс Блуемвелт! На додаток до моїх листів від 3 травня, 29 липня та 14 серпня повідомляю вам що термін вашого безвідсоткового кредиту добігає кінця 19 вересня. Також нагадую вам, що ви значно перевищили узгоджений ліміт на суму 2000 фунтів. Поточна заборгованість за вашим рахунком становить 3794 ,56 фунти 56 пенсів. Будь ласка, зателефонуйте моїй помічниці Еріці Парнелел, аби домовитися про зустріч для обговорення цього питання. Із найкращими побажаннями Дерек Сміт – Менеджер Endwich Bank із турботою про вас Endwich Bank відділення Fulham Fulham Road, 3 London SW69GH. Міс Ребека Блуемвелт. Берні Роуд, 4, КВ2. Лондон SW68FD. Шановна міс Блуемвелт, Щиро співчуваю вам із приводу перелому ноги. Після одужання зателефонуйте, будь ласка. Мої помічниці Еріці Парнелел, щоб домовитися про зустріч для обговорення ситуації з вашою заборгованістю. Із найкращими побажаннями Дерек Сміт, менеджер Endwich Bank і з турботою про вас Endwich Bank відділення Fulham Fulham Road, 3 London SW69GH. Міс Ребека Блуемвелт. Берні Роуд, 4, КВ2. Лондон SW68FD. Шановна міс Блуемвелт. Щиро співчуваю вам із приводу гнійної ангіни. Після одужання зателефонуйте, будь ласка, мої помічниці Еріці Парнелел, аби домовитися про зустріч для обговорення вашого фінансового становища. І з найкращими побажаннями Дерек Сміт, менеджер «Ендвічбанк» із турботою про вас. Гаразд. Жодної паніки. Жодної паніки. Це ж лише рахунок віза. Папірець, кілька цифр. Тобто ну що страшного може бути в цифрах. Я витріщаюся крізь шибку офісу, розглядаю автобус, що їде по оксфорд умовляючи себе відкрити білий конверт, що лежить на моєму охопленому безладом столі. Це просто звичайні сімки папірець, повторюю я собі ве І я начебто не така вже й дурна, правда ж? Я чудово знаю, яка в ньому буде вказана сума. Майже знаю. Приблизно. Там десь близько 200 фунтів. Ну, може, 300. Так, має бути 300. Щонайбільше, найбільше, 350. Я мимохідь заплющую очі і починаю підраховувати. Костюм із Джигсоу. Вечері зі СЮЗ у Куагліно. Той розкішний червоно-жовтий килимок. Він коштував 200 фунтів, подумати лише. Але він, звісно... Вартий тих грошей до останнього пенні, усі від нього просто в захваті. Ну, принаймні СЮЗ у захваті. А той костюм у Джихсоу я купила за зниженою ціною, дешевше аж на 30%. Тож на ньому я насправді заощадила грошей. Я розплющую очі та простягаю руку до рахунка. Щойно мої пальці торкаються паперу, згадую про нові контактні лінзи. 95 фунтів. Це чимало. Але взагалі-то я мала їх купити, чи не так? А що мені було робити, пересуватися навпомацки? А ще довелося купити нову рідину для лінз, прикольний футлярчик, гіпоалергенну підводку для очей. Тож усе разом вийде фунтів 400. За сусіднім столом Клер Едвардс підводить погляд від своєї пошти. Вона розкладає листи охайненькими стосиками так само, як і щоранку. Скріпляє їх резинками і чіпляє підписи на кшталт відповісти терміново або нетерміново, але відповісти. Мене дратується Клер Едвардс. Усе гаразд, Бекі. Запитує вона. Чудово, спокійнісінько відповідаю я, просто читаю листа. Я недбало засовую руку в конверт, але пальці ніяк не витягнуть із нього рахунок. Вони чіпляються за папірець а всі думки, як і щомісяця, захоплює моя потаємна мрія. Хочете дізнатися, яка в мене потаємна мрія? Вона прийшла до мене через історію про банківську плутанину, яку я колись прочитала в газеті. Мені та історія так припала до серця, що я її вирізала і причепила на двері шафи. Два рахунки за кредитками надіслали не тим людям, і як вам таке? Обоє сплатили не за своїм рахунком, навіть не втямувши цього. Вони сплатили кредити одне одного, навіть не поглянувши на них. І відколи я натрапила на цю байку, я таємно мрію про те, щоб таке саме трапилося і зі мною. І якась старенька скорнула, що перейшла на дитячий розум, отримає мій велетенський рахунок і заплатить, навіть не поглянувши на нього. А я одержу її рахунок за три бляшанки котячої їжі по 59 пеній, звісно, сплачу за ним навіть не замислюючись. Усе по-чесному. Я вете уплююся в шибку, губи мої розтягуються в посмішку. Я впевнена, що цього місяця це станеться, моя таємна мрія отот -от справдиться. Але коли я нарешті витягаю такий рахунок із конверта, мене під'юджує допитливий погляд Клер, моя посмішка стає все менш широкою і зрештою зовсім зникає. Щось гаряче стискає моє горло. Щось дуже схоже на паніку. Сторінка аж чорна від цифр. Вервечка звичних назв пробігає перед моїми очима, не наче в торговельному міні-центрі. Я намагаюся вихопити щось, але вони емчать надто вже швидко. Торнтон, нарешті розбираю я, шоколадниця Торнтон. Що в біса я забула в шоколадниці Торнтон. Я ж начебто на дієті. Цей рахунок не може бути правильним. Він не може бути моїм. Я не змогла б витратити стільки грошей. Без паніки. Волаю я подумки. Головне – не панікувати. Слід просто прочитати кожен рядок поволі, один за одним. Я глибоко вдихаю, змушую себе спокійно зосередитись і починаю від самого початку. Усміта – ну, це нормально. Канцелярія потрібна всім. Взуттєвий – також. Оптика – необхідність. Отбінц – як же без вина. Наша ціна, наша ціна. А, точно. Новий альбом шарлатанів. Ну не могла ж я його не купити. Белла паста, вечеря з Кейтлін. бінц, як же без вина. Есо, бензин не враховую. Ресторан Кугліно, дорого, але ж це був особливий випадок. Кафе Претаманжер, у мене тоді ще грошей не вистачило. От бінц, як же без вина. Багаті килими, що. А, так, той килимок, той дурнуватий килимок. Лясенза, спокуслива білизна для зустрічі з Джеймсом. Ажент провокатор, і ще спокусливіша білизна для зустрічі з Джеймсом. Ха. Було б куди її вдягати. Усе для тіла, та щіточка для шкіри, без якої просто неможливо. Некст, біла сорочка, нічого особливого, але за зниженою ціною. Міллек. Мої думки спиняються. Міллек. Та я взагалі не заходжу в Міллиц. Що в біса я забула в Міллиц? Я з розглядаю рахунок, зморщивши лоба, намагаюся збагнути, і тоді правда зненацька звалюється на мене. Це ж очевидно. Хтось інший користувався моєю карткою. Боже мій. Я, Ребека Блуемвеут, виявилася жертвою злочину. Усе стає на свої місця. Якісь зловмисники заволоділи моєю карткою і підробили мій підпис. Як знати, де ще вони нею розраховувались? То ось звідки стільки цифр у моєму рахунку? Хтось добряче закупився з моєю карткою по всьому Лондону, вирішивши, що йому просто так минеться. Але як їм це вдалося? Я не шпорю в сумці, знаходжу гаманець, відкриваю, і ось вона, моя віза, Просто переді мною. Я витягаю її та ветеуплююсь у неї. Хтось поцупив її з мого гаманця, скористався нею і поклав на місце. Це має бути хтось зі знайомих. Боже мій! Хто? Я підозрілово озираю офіс. Хто б це не був, клепки йому бракує. Скористатися моєю карткою вмілець. Це ж просто сміховинно. Можна подумати, я хоч колись хоч щось там купувала Я ніколи навіть не заходила до Міллец Промовляю я в голос Заходила, заперечує Кле. Що? Обертаюся я до неї, не надто задоволена, що вона влазить Не заходила А хіба не там ти купувала прощальний подарунок для Майкла? Я дивлюся на неї і відчуваю, як посмішка зникає з мого обличчя «От вівця!» «Ну, звісно ж, синя штормівка для Майкла!» «Та бісова синя штормівка з Міллец!» «Три тижні тому, коли Майкл, наш заступник редактора, звільнився, я зголосилася купити для нього подарунок. Я прийшла до крамниці з коричневим конвертом, повним монет і купур, і вибрала штормівку. Повірте, це саме те, що йому треба!» «І в останню мить, тепер я про це згадала, я вирішила, що заплатити варто карткою, а вся ця готівка мені знадобиться. Чудово пам'ятаю, як витягла чотири фунтові папірці, акуратно переклала їх до свого гаманця, відібрала фунтові мідяки і кинула їх у відділення для монет, а решту дріб'язку просто висипала на дно сумки. І, боже мій! Пам'ятаю, як я думала, що мені не доведеться йти до банкомата. Я думала, що тих шістдесяти фунтів мені стане на кілька тижнів то куди ж вони поділися. Не могла ж я витратити 60 фунтів, навіть цього не помітивши. Чи могла? А чого ти взагалі про це заговорила? питає Клер, нахиляючись уперед. Я бачу, як її дрібненькі оченята поблискують за окулярами, пронизуючи мене поглядом. Вона знає, що я вивчаю свій рахунок за візою. Просто так, відповідаю я. Скоренько переходячи до другої сторінки рахунка. Але мене вибито з колії. Замість того, щоб, як зазвичай, поглянути на мінімальний необхідний платіж, навіть не дивлячись на загальну суму, я раптом розумію, що ВТ упилася просто в цифру в нижньому рядку. 949 фунтів 63 пенси. Чітко, чорним по білому. Я мовчки дивлюся на неї з півхвилини, хвилини, потім запихаю рахунок назад до конверта. Чесне слово, у цю мить я впевнена, що цей папірець жодним боком мене не стосується. Може, якщо випадково впустити його на підлогу за моїм комп'ютером, він просто зникне. Його зметуть прибиральники, і я зможу сказати, що взагалі його не отримувала. Не можуть же від мене вимагати, щоб я сплатила за рахунком, якого навіть не отримала. Я вже подумки складаю листа, шановний головний директора візи. Ваш лист мене дещо спантеличив. Про який саме рахунок йдеться? Я від вашої компанії жодного рахунку не отримувала. Я не злякалася ваших погроз і попереджаю, що напишу про вас Анні Робінсон на телепрограму «Сторожовий пес». А ще завжди можна поїхати за кордон. Бекі. Стріпнувши головою, я бачу, що клер витріщається на мене. Ти закінчила матеріал про Ллойд. Майже, обманюю я, вона не зводить із мене очей, тож доводиться розгорнути той документ на весь екран, просто щоб показати моє прагнення працювати. Але якоїсь трясці вона все ніяк не відводить очей. Миттєвий доступ до рахунку – значна перевага для вкладників, друкую я на екрані, слово в слово переписуючи з прес-релізу, що лежить переді мною. Також пропонуємо особливі відсоткові ставки для тих, хто вкладає понад 5 тисяч фунтів. Я ставлю крапку, сьорбаю кави і перегортаю прес на другу сторінку. До речі, це і є моя робота. Я журналістка фінансового журналу. Мені платять за те, що я пояснюю іншим, як поводитися з грошима. Звичайно, це не та кар'єра, про яку я завжди мріяла. Ніхто з тих, хто пише про фінанси, не мріяв це робити. Вони можуть казати, що їх зачепила тема фінансів. Це все брехня. Насправді їм просто не дісталася робота, на якій можна писати про щось більш захопливе. Вони намагалися влаштуватися в «Таймс» і в «Експрес», у Марі Клер» та у «Вог», у «Джейк'ю» та в а у відповідь чули лише «Забирайся з відсіля». Тож вони взялися шукати роботу в «Сталелеварських новинах», «Сироробському віснику» чи інвестиційному щотижневику. Зрештою їх узяли на наймаруднішу роботу якогось найостаннішого помічника, якому платять копійки, і вони були за це вдячні. І відтоді так і пишуть про сталь, сир інвестиції, просто тому, що ні в чому більш ні бельмаса не тямлять. Я сама починала у виданні з привабливою назвою про особисті інвестиції. Я навчилася передирати матеріали з прес-релізів, кивати на прес-конференціях і вигадувати питання, які звучали так, ніби я тямлю. Про що говорю? Через півтора року, хоч так і важко повірити, мене переманили у вдалі вкладення. Звичайно, я так нічого і не дізналася про фінанси. Люди на автобусній зупинці кумикають у фінансах краще за мене. Школярство петрає в них іще ліпше. Я тут пропрацювала вже три роки і досі чекаю, що мене хтось такий підловить. По обіді редактор Філіп Гуки мене на ім'я, і я злякано озираюся. «Ребеко!» – говорить він. Є розмова. Філіп киває, щоб я підійшла до його столу. Здається, його голос ненацька притишується, стає майже змовницьким, і він так посміхається мені, ніби збирається повідомити якісь хороші новини. «Господи!» – лунає в моїй голові. «Підвищення!» «Це має бути воно!» Він розуміє, як несправедливо те, що я заробляю менше, ніж Клер, і він зараз підвищить мене до її рівня. Або й іще вище. І скаже про це мені на вушко, щоб Клер не було прикро. Мої губи самі собою розтягуються в широчену посмішку, я встаю і проходжу ті кілька метрів до його столу, намагаючись триматися спокійніше, але вже розмірковуючи, на що я витрачу свою підвищену зарплатню. Звичайно, те крутезне пальто з віселс. І щось із тих чорних черевичків на високих підборах із пейдеатер. Може, помчу у відпустку. І сплачу за тим довбаним кредитним рахунком раз і назавжди. Я от-от пурхнув повітря, сповнена полегшення. Я знала, що все буде добре. Ребеко. Він тицяє мені якусь картку. Я не потрапляю на цю прес-конференцію, каже він, але там, схоже, буде щось цікаве. Ти підеш. Це в Брендон Комунікейшенс. Я відчуваю, як радість, мов борошно, осипається з мого обличчя. Він мене не підвищить. Мій заробіток не збільшиться. Я почуваюся зрадженою. Набіся він так посміхався до мене. Він же мав усвідомлювати, що дарує мені надію. Бездушний покидьок. Щось сталося? Запитує Філіп. Ні, кидаю я, але не можу вичавити із себе посмішку. Моє новеньке пальтечко і мої черевички зникають із моєї уяви, тануть, мов сніг навесні. Жодного підвищення. Лише прес-конференція про язеркаю на картку. Про новий інвестиційний фонд. Як таке взагалі може здатися комусь цікавим? Можеш написати про це для новин, каже Філіп. Гаразд, відповідаю я, знизавши плечима, і йду від нього. Дорогою на прес-конференцію мені треба купити лише одну важливу річ – Financial Times. Це видання – найкраща прикраса для дівчини. Його головні переваги. Один, воно має гарний колір. Два, коштує лише 85 пенсів. Три, якщо зайти до кімнати, затиснувши його під пахвою, вас починають сприймати серйозно. З Financial Times у руках можна базікати будь-які нісенітниці, а вас усе одно вважатимуть не за легковажне дівчисько, а за високоосвічену інтелектуалку та ще й з широкими інтересами. На співбесіду, коли влаштовувалася у вдалі вкладення, я прийшла з примірниками Financial Times та інвесторського вісника і мені не поставили жоднісінького питання про фінанси. Пам'ятаю, що ми теревинили про відпустки, віли та гризотню серед інших редакторів. Отож, я зупиняюся біля газетяра, купую Financial Times і вишукано затискаю його під рукою, милуючись власним відображенням у вітрині Денні та Джордж. Виглядаю непогано, як на мене. Я одягнена в чорну спідницю від French Connection, просту білу футболку з нікербокс і короткий ангоровий кардиган, що його купила в Маркс та Спенсер, але виглядає він, як ніби придбаний в І нові туфлі з квадратним передком із Гобс. І це ще не все. Хоча ніхто їх і не бачить, я знаю, що під цим одягом мене прикрашає мій розкішний новий комплект, трусики та бюстгальтер із вишитими жовтими трояндами. Це найкраще з усього, у що я вбрана сьогодні. І насправді я майже не проти потрапити під машину, щоб їх побачили всі. Це в мене звичка така, подумки підписувати весь одяг, який я ношу, не наче для сторінки журналу моди. Я роблю це вже багато років, відтоді, як читала журнал для дівчаток підвідків Just Seventy. Для кожного випуску журналісти зупиняли дівчинку серед вулиці, фотографували її та перелічували весь її одяг, футболка Chelsea Горл, джинси Topshop, взуття, позичила в подруги. Я жадібно читала такі переліки, і досі, купивши щось у недостатньо крутій крамниці, я відрізаю лейбу. Тож якщо мене колись зупинять на вулиці... Я зможу вдати, що не знаю, звідки це. Та грець із ним. Отож стою я, розглядаю себе, думаю, що маю такий нічогенький вигляд, майже бажаючи, щоб з'явився з фотоапаратом хтось із підліткового журналу. Аж раптом в очі мені впадає дещо, на чому вони уважно зосереджуються, а серце в мене зупиняється. У вітрині Денні та Джордж майже непомітна темнозелена табличка, на якій кремовими літерами написано «Розпродаж». Я витріщаюся на цю табличку, і серце моє шалено калатає в грудях. Це неможливо. У Денні та Джордж не може бути розпродажу. Тут ніколи не буває розпродажів. Їхні хустки й шалики такі омріяні, що вони могли б продавати їх удвічі дорожче. Кожен, кого я знаю в цьому житті, жадав би отримати шарф із Денні та Джордж. Окрім моїх мами й тата, звісно ж, мама переконана, що все – що неможливо купити в «Бентолс оф Кінгстон» суцільний непотріб. Я ковтаю, ступаю кілька кроків уперед і смикаю двері крихітної крамнички. Двері розчиняються, і гарненька білявка, що працює тут, підводить погляд. Не знаю, як її звати, але вона завжди подобалася мені. На відміну від тих чванкуватих корів з інших крамниць одягу, вона не проти, щоб я нескінченно стояла, витріщаючись на вбрання, якого не можу дозволити собі купити. Я зазвичай десь із півгодини умліваю над шаликами в Денні та Джордж, а потім чим чекую до Аксесорайс і там купую щось, щоб трохи звеселитись. У мене накопичилася вже ціла шухляда замінників Денні та Джордж. «Доброго дня», – кажу я якомога спокійніше. «У вас?» «У вас розпродаж?» «Так», – усміхається білявка. Дещо незвично для нас. Я оглядаю приміщення. Бачу цілі купи охайно поскладаних шаликів, а над ними темнозелені таблички знижка, 50. Принтований оксамит, оздоблений бісером шовека, вишиваний кашемір і все з невеличкою емблемою Денні та Джордж. Вони оточили мене. Я не знаю, куди ступити. У мене отот -от почнеться напад паніки. Здається. Вам завжди подобався оцей, каже привітна білявка, витягаючи зі стосика перед собою сяйливий сіроблакитний шалик. О, Боже, так. Пам'ятаю його. Із шовковистого оксамиту, оздоблений світлоблакитним візерунком, по якому розкидані переливча стінами стинки. Розглядаючи його, я відчуваю, як маленькі невидимі неточки беззвучно притягують мене до нього. Я просто мушу доторкнутися до шалика. Надягти його. Я ніколи не бачила нічого прекраснішого. Дівчина дивиться на Лейбу. Ціну знижено з 340 до 120 фунтів. Вона підходить і накидає шалик мені на шию, і я розглядаю своє відображення в джеркалі. Жодних сумнівів. Мені потрібен цей шалик. Я просто мушу його купити. І з ним мої очі здаються більшими, зачіска дорожчою, я взагалі стаю іншою людиною. Я зможу носити його з чим завгодно. І мене називатимуть дівчиною в шалику Дені та Джордж. На вашому місці я хапала б його, сміхається мені дівчина. Залишився лише один такий. Я мимохідь учіпляюся в тканину. Я беру, видихаю я, беру. Вона починає пакувати його в обгортковий папір, а я дістаю гаманець, відкриваю його і бездоганним... Відпрацьованим рухом намагаюся дістати картку віза, але мої пальці ковзають по шкірі. Я здивовано завмираю і починаю нишпорити всіма кишенями гаманця, розмірковуючи, чи я кудись запхала її з якоюсь квитанцією, чи вона втрапила під візитку. А потім мене розчавлює усвідомлення. Вона на моєму столі. Як можна бути такою дурепою? Як можна кинути кредитку на столі? Про що я тільки думала? Привітна білявка кладе загорнутий шалик у темнозелену фірмову сумочку Денні та Джордж. У мене шалено калатає серце. От що тепер зробити? Як ви хотіли б розрахуватися? Вічливо запитує вона. Обличчя в мене спалахує. Я щойно зрозуміла, що забула кредитну картку в офісі, затинаюся я. Ой, каже дівчина, і руки в неї завмирають. «Зможете притримати його для мене?» Дівчина невпевнено дивиться. «Наскільки притримати?» «До завтра!» Відчайдушно кажу я, о господи. Вона корчить невдоволену пику. «Невже вона не розуміє?» «Боюся, що ні», каже вона. Товари зі знижкою не можна відкладати для когось. «Тоді до сьогоднішнього вечора, швидко кажу я, до котрої ви працюєте». До шостої. До шостої. Я відчуваю, як мене сповнюють водночас полегшення і адреналін. Не здавайся, Ребеко. Я піду на прес-конференцію, вшиюся звідти, щойно зможу, і повернуся на таксі до офісу. Візьму свою візу, скажу Філіпові, що забула записник, примчу сюди і куплю шалика. А до закриття зможете притримати. Запитую я благально. «Будь ласка!» «Ну будь ла сочка!» Нарешті дівчина поступається. «Гаразд!» Покладу його за прилавок. «Дякую, видихаю я, спішно виходжу з магазину і прямую далі до Брендон Communications. Нехай ця прес-конференція буде короткою, молюся я, нехай запитань буде не надто багато. Боже, прошу тебе, благаю, допоможи мені купити цей шалик. Діставшись до Брендон Communications, я відчуваю, що потроху заспокоююсь. Зрештою, у мене є ще цілісіньких три години. І мій шалик надійно сховано за прилавком. Ніхто в мене його не відбере. У фоє Брендон Комунікейшенс висить табличка, прес-конференція екзотичні можливості від Офорленд, а проходить у залі Артеміди, і чоловік у формі вказує всім шлях коридором. Отож, захід досить таки значний. Звісно, не на рівні телекамери, CNN та журналісти з усього світу ледве дочекалися. Але все ж на рівні досить таки багато людей сюди забрало. Вельми важлива подія для нашого тісного і нудного світу. Заходжу, і мене оточує люду, що тиняється залом, та офіціантів, що ширяють туди-сюди з канапи. Журналісти хиляють шампанське, ніби ніколи раніше його не бачили, дівчата-піарниці, зверхньо зеркаючи, Попивають воду. Офіціант пропонує мені келих шампанського, і я беру два. Один вип'ю зараз, а другий поставлю під стілець, щоб рятуватися від нудьги. У дальньому кутку бачу Еллі Грейнджер зі щотижневика інвестора. Її затисли в той куток два серйозні чоловіки в костюмах, яким вона киває без жодного виразу в очах. Еллі дуже крута. Вона лише півроку пропрацювала у своєму щотижневику, а вже встигла розіслати резюми на 43 інші посади. Узагалі-то її справжня мрія – стати редактором рубрики про красу в якомусь журналі. А моє прагнення – бути схожою на Фіону Філліпс, ведучу програми Доброго ранку, Британія. Іноді, надудлившись, як два хлющі, ми обіцяємо одна одній, що якщо за три місяці не просунемося хоча б трохи в бік своєї мрії, то вдвох кинемо роботу. Але насправді уявити, що я залишуся без грошей, бодай на один місяць, ще страшніше, ніж доскону писати про пенсійні заощадження. Ребеко, радий, що ви змогли прийти. Я підводжу очі і ледве не захлинаюся шампанським. Це Люк Брендон, найголовніший голова Брендон Комунікейшенс, і він дивиться просто на мене так, ніби чудово розуміє, про що саме я думаю. Я бачилася з ним лише кілька разів і завжди якось ніяковію поруч із ним. По-перше, про нього йде страшенна слава. Усі, навіть Філіп, мій бос, невпинно торочить про те, який він геній. Він заснував Брендон Communications на пустому місці, а тепер це найбільша фінансова піар-компанія в Лондоні. Кілька місяців тому одна газета згадувала його в переліку найрозумніших підприємців свого покоління. Подейкують. Що IQ в нього феноменально високий, а пам'ять фотографічна, ніколи не любила людей із фотографічною пам'яттю. Але це ще не все. Він завжди здається набурмусином, коли говорить зі мною. Начебто розуміє, яка є цілковита дурисвідка. Так, я майже впевнена, що він бачить мене наскрізь. Цілком може виявитися, що відомий Люк Брендон не лише видатний геній, а ще й уміє читати думки. Він знає, що, коли я розумно киваю, розглядаючи якийсь нудний графік, я насправді думаю про розкішний чорний топ, який бачила в Джозеф, і вирішую, чи зможу я дозволити собі ще й брюки. «Ви знайомі з Алісією?» запитує Люк, показуючи на вишукану білявку поруч із собою. «З Алісією я, звісно, не знайома. Утім, це мені і не потрібно. Вони всі однакові, брендонські дівчата», як самі себе ж і називають. Вони гарно одягнені, гарно говорять, одружені з банкірами і не мають жодного почуття гумору. Ребеко, байдуже, каже Алісія, потискаючи мені руку. Із вдалих вкладень, правильно. Саме так, відповідаю я так само, байдуже. Дуже мило з вашого боку, що ви прийшли сьогодні, каже Алісія. Я розумію, що ви, журналісти, страшенно зайняті люди. Та будь ласка, відповідаю я, ми намагаємося відвідувати якомога більше прес-конференцій. Щоб бути в курсі всього, що відбувається в нашій галузі. Мені подобається така моя відповідь. Я майже сама в неї вірю. Алісія серйозно киває, ніби те, що я кажу, має для неї величезне значення. А скажіть, но, Ребеко, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Вона киває на Financial Times у мене під пахвою. «Досить несподівано, чи як ви гадаєте?» «О Боже! Про що вона говорить?» «Це, звичайно, дуже цікаво», відповідаю я, не припиняючи посміхатись, і намагаюся виграти час. Я озираю приміщення в пошуках підказки, але її ніде немає. «Що ж сталося?» «Відсоткові ставки зросли, чи ще щось?» «Мушу визнати, я вважаю, що це погана новина для нашого сектора», Зосереджено провадить далі Алісія. Але, звичайно, у вас мають бути свої власні погляди. Вона дивиться на мене, чекаючи на відповідь. Я відчуваю, що в мене спалахують щоки. Ну і як мені виплутуватися? Я обіцяю собі, відтепер щодня читатиму газети. Більше мене не заженуть на слизьке. Я цілком із вами згодна, зрештою вимовляю я це, як на мене, не надто добрі новини. Відчуваю, який здавлений у мене голос. Швидко сьорбаю шампанського. Хоч би зараз землетрус почався або що. А ви цього очікували? Допитується Алісія. Я знаю, що ви, журналісти, завжди на крок попереду всіх. Я. Ну взагалі-то я припускала, що таке може статися, я впевнена, що говорю досить переконливо. А тепер ще й ті чутки, ніби Скотті Шпрайм і флагстаф Лайф наміряються витенути те саме. Вона зосереджено дивиться на мене. Ви як думаєте, на них і справді чекає саме це. Про це важко щось сказати, відповідаю я і ковтаю шампанського. Які ще чутки? Господи, чому б їй просто не дати мені спокій? А потім я припускаюся помилки, зиркаю на Люка Брендона. Він розглядає мене з дивним виразом на обличчі. Хай йому трясться. Він чудово розуміє, що я уявлення не маю, про що говорю, правда ж. Алісіє, кидає він. Там Мех і Стівенс з'явилася. Ти можеш. Звичайно, відповідає вона і, виконуючи команду, мов добре видресирований пес, прямує до дверей. Іще Алісіє, додає люк, і вона швидко озирається. Я хочу достеменно з'ясувати, хто впорав ту дурницю із цифрами. Так, долинає від Алісії, і вона квапиться геть. Господи, як я його боюся. І тепер ми залишилися на одинці. Треба мені, мабуть, ушиватися звідси. Ну, весело кажу я, час мені вже йти, щоб. Але Люк Брендон нахиляється до мене. СБГ сьогодні вранці оголосили, що придбали Рутландбанк, Тихо говорить він. І, звичайно, тепер, коли він це сказав, я пригадую, що щось таке вже чула в новинах сьогодні вранці. Знаю, трохи зневажливо кидаю, я читала про це у Financial Times. І перш ніж він устигає щось додати, я йду, щоб поговорити з Еллі. Прес-конференція отот розпочнеться, тож ми з Еллі прямуємо на задній ряд і там сідаємо поруч. Я відкриваю блокнот, Угорі сторінки пишу «Брендон Communications і починаю на берегах вималювати воюнкий квітчастий візерунок. А поряд зі мною Еллі на телефоні набирає мобільний гороскоп. Я ковтаю шампанського, відхиляюся на спинку стільця, наміряючись добряче розслабитися. Немає жодного сенсу щось слухати на прес-конференціях. Уся інформація завжди є в роздруківках, і згодом можна буде з'ясувати, про що тут говорили. Тож я розмірковую, чи помітить хтось, якщо я зараз почну фарбувати нігті, як раптом біля мене з'являється та лярва Алісія. Ребеко. Так. Лінкувато озиваюся я. Вас до телефону. Ваш редактор. Філіп. Недоладно перепитую я, ніби в мене цілий загін тих редакторів, на вибір. Так, вона дивиться на мене, як на не недоумкувату, і показує телефон на столі біля дальньої стіни. Еллі запитально дивиться на мене, і я знизую плечима. Досі Філіп ніколи не дзвонив мені на прес-конференції. У мені наростає хвилювання, і я, відчуваючи власну важливість, прямую до телефону. Можливо, в офісі сталося щось надзвичайне. Або він натрапив на якусь неймовірну сенсацію і хоче, щоб я полетіла в Нью-Йорк з'ясувати, що і до чого. Алло. «Філіпе!» Кажу я в трубку і одразу ж шкодую, що не вимовила натомість щось різке і багатозначне, наприклад, коротке так. «Ребеко, послухай, вибач, що цим тебе дістаю», – говорить Філіп, але в мене починається мігрень. Я збираюся додому. «О, з говорю я. І хотів спитати, чи зможеш ти виконати моє маленьке доручення. «Доручення. Та за кого він мене має?» Якщо він шукає, хто купив би йому парацетамолу, то йому слід завести секретарку. Невпевнена, кажу я не надто люб'язно. Я тут трохи зайнята. Коли звільнишся? Комітет соціального забезпечення о п'ятій годині оприлюднить свій звіт. Зможеш забрати його? Можеш із конференції поїхати просто до Вестмінстера. Що? Я з жахом дивлюся на телефон. Ні. Я не зможу піти ні по який довбаний звіт. Мені треба забрати свою кредитку. Я маю купити собі шалик. А Клер не може піти. Питаю я, я хотіла повернутися до офісу і закінчити свій матеріал про, про що там я маю писати цього місяця. Про іпотеки. Клер на брифінгу в Сіті. А Вестмінстер саме на шляху до твого престижного фулгема, правда ж? Філіп просто не може не жартувати про те, що я живу у Фулгемі. Просто тому, що він живе в Гарпендені. Можеш просто вийти з метро, провадить він далі, забрати звіт і зайти назад. О Боже! Я не можу вигадати, як відкраскатися від нього. Заплющую очі та швидко міркую. Годину пробути тут. Помчати назад до офісу, схопити свою візу, повернутися до Дені та Джордж, купити шалик, принчити до Вестмінстера, Забрати звіт. Я просто мушу все це провернути. Гаразд, кажу я, можете на мене покластися. Я повертаюся на місце саме в ту мить, як світло згасає, а на екрані перед нами з'являються слова далекосхідні можливості. Змінюють один одного яскраві краєвиди Гонконгу, Таїланду та інших екзотичних місць, зазвичай, побачивши таке, я поринаю в мрії про відпочинок. Але сьогодні не можу розслабитися. Не можу навіть посміятися з цієї новенької зі щотижневого портфоліо, що шалено намагається занотувати все і, мабуть, ще й поставить зо п'ять питань, бо впевнена, що так треба. Я ж надто стривожена через мій шалик. Що, коли я не повернуся вчасно? Що, коли хтось запропонує за нього більше? Сама думка про це мене жахає. Адже за шалик Денні та Джордж варто торгуватися, правда? А потім... Саме в ту мить, як фото з Таїланду зникають і з'являються нудні графіки, я відчуваю радісне піднесення. Ну, звісно ж. Я заплачу за шалик готівкою. Хіба можна заперечити проти готівки? Я можу зняти сотню з картки, тож залишається десь дістати ще двадцятку і шалик мій. Я вириваю аркуш із блокнота, пишу на ньому позичі ж двадцятку. І простягаю його Еллі, яка й досі крадькома дослухається до свого мобільника. Цікаво, що вона там так вислуховує. Не можеш це й досі бути той її гороскоп. Вона опускає погляд, хитає головою і пише Ні. Придуркуватий банкомат забрав мою картку. Живу поки що лише талонами на обід. Трясця. Я замислююся, тоді пишу, а з кредитки. Я віддам, чесно. І що ти слухаєш? Я підсовую аркуш до неї, і раптом спалахує світло. Презентація скінчилася, а я не почула з неї жодного слова. Люди навколо суваються на місцях, і дівчина-піарниця починає роздавати глянцеві брошурки. Еллі кидає слухавку і всміхається до мене. Любовні передбачення, пояснює вона, набираючи новий номер. Завжди справджуються. Скоріше Особливо хитаю я головою. Повірити не можу, що тебе так приколює вся ця маячня. І ти ще вважаєш себе фінансовим журналістом? Ні, каже Еллі. А ти себе. І ми вдвох гигикаємо, доки на нас розлючено не блискає очима якась стара мегера з представників поважних загальнодержавних видань. Лунає пронизливий голос. Леді та джентльмени. І я підводжу погляд. Це Алісія стоїть перед усією аудиторією. Мушу визнати, що в неї просто прекрасні ноги. Як бачите, план вкладень екзотичні можливості від Офорленд А пропонує кардинально новий погляд на інвестування. Вона озирає приміщення, зустрічається поглядом зі мною і холодно посміхається. Екзотичні можливості, шепочує насмішкувато до Еллі, показуючи брошуру. Радше екзотичні ціни. Ти бачила, який у них розмір вкладень? Я завжди передусім дивлюся на вкладення. Так само, як у крамницях одразу ж знаходжу бірку з ціною. Еллі, погоджуючись, закочує очі. Вона й досі дослухається до свого телефону. Forland Інвестментс» підвищує цінність, провадить далі Алісія своїм чванькуватим голосом. Forland Інвестментс» пропонує більше. Вони більше отримують, а ви більше втрачаєте, не замислюючись, промовляю я в голос, і по всьому залі лунає сміх. Господи, який сором! І тепер іще Люк Брендон витріщився на мене. Я швидко опускаю погляд і вдаю, що роблю нотатки. Хоча, чесно кажучи, я уявлення не маю, навіщо взагалі прикидатися, що я щось занотовую. Можна подумати, ми хоч колись пишемо в журналі щось, крім дефірамбів, отриманих у пресрелізах. Компанія Forland Investments щомісяця замовляє нам приголомшливу рекламу на цілий розворот, а минулого року вони повезли Філіпа в незабутню подорож до Таїланду для проведення якихось там досліджень. Ха-ха-ха. Тож нам не дозволено писати нічого, крім того, які вони розчудесні. Коли Алісія продовжує свою промову, я нахиляюся до Еллі. Послухай, шепочу я, а не можна мені взяти твою кредитку? Звідти все вичерпано, вибачливо шепочеллі. Я досягла ліміту. Чого б мені ще жити з тих талонів? Але мені потрібні гроші. Шепочу я, я просто увічає. Мені потрібна ця двадцятка. Я говорю голосніше, ніж хотілося б, і Алісія затинається. Либонь, вам варто було інвестувати у Forland Investments, Ребеко, каже Алісія, і приміщенням знов лунають смішки. Кілька глядачів обертаються до мене, і я прямо дивлюся на них. Господи, вони ж мої товариші журналісти. Вони мають бути на моєму боці. Солідарність спілки журналістів і все таке. Узагалі-то я так і не зібралася приєднатися до тієї спілки. Але все ж таки. Для чого вам та двадцятка? Запитує Люк Брендон зі сцени. Я для моєї тітки... Нахабно говорю я, вона в лікарні, і я хотіла купити для неї подарунок. У залі западає тиша. А потім я просто не вірю своїм очам, Люк Брендон засовує руку в кишеню, дістає звідти папірець 20 фунтів і простягає комусь хлопцеві в першому ряду журналістів. Він вагається, але потім передає банкноту назад, комусь за його спиною. А потім і далі, 20 фунтів летять до мене із руку руки, Мов фанат у натовпі під час рок-концерту Коли я нарешті отримую їх У кімнаті лунають оплески А я відчуваю, як спалахують мої щоки Дякую, кажу я, ніяко віючи Я, звичайно, поверну вам їх Переказуйте найкращі побажання ваші тіці Відповідає Люк Брендон Дякую, повторюю я, потім зеркаю на Алісію І відчуваю, як спалахує в мені задоволення вона здається просто розчавленою. Наприкінці серії питань глядачі починають непомітно вислизати, поспішаючи до своїх офісів. Зазвичай я теж іду саме в цю мить купити капучино і трохи поблукати крамничками. Але сьогодні вчиню інакше. Сьогодні я вирішую досидіти до останнього, найнуднішого питання про оподаткування. А потім підійду до сцени і особисто подякую люкові Брендону за такий милосердний, хоч і трохи принизливий, учинок. А потім піду по свій шалик. Ура! Але, на мій подив, уже після кількох питань Люк Брендону стає, шепоче що щось до Алісії та прямує до дверей. Спасибі, бурмочу я, коли він проходить повз мій стілець, але я не впевнена, що він узагалі мене почув. Утім, кого це хвилює. Я здобула 20 фунтів, ось що головне. На шляху з Вестмінстера вагон метро спиняється в тунелі, здається, без жодних причин. Так проходить 5 хвилин, а потім і 10. Просто повірити не села, як мені не щастить. Зазвичай я, звісно, просто мрію, щоб метро зламалося, адже тоді в мене з'явиться виправдання, щоб довше не повертатися до офісу. Але сьогодні я поводжуся мов психований і хворий на виразку бізнесмен. Я напружено барабаню пальцями, зітхаю і стривожено визирою в темряву за вікном. Частково я думаю про те, що в мене ще повнісінько часу, щоб дістатися до Денні та Джордж до закриття. Частково, про те, що, навіть якщо мені це не вдасться, навряд чи та білявка продасть мій шалик комусь іншому. Проте така ймовірність є, тож доки я не триматиму той шалик у власних руках, не зможу заспокоїтися. Коли поїзд нарешті рушає, я, глибоко зітхаючи, відкидаюся на сидіння і дивлюся на принешклого блідого чоловіка ліворуч. Дякувати Богу! Видихаю я, я була на межі розпачу. Це може довести до віччю, погоджується він тихо. Вони просто не думають, правда ж. Розпалююся я, адже в когось із нас можуть бути страшенно важливі, невідкладні справи. Я в страшному цейтноті. Я й сам трохи поспішаю, відповідає чоловік. Не знаю, що б я робила, якби цей поїзд не поїхав нарешті, я хитаю головою. Почуваєшся так безеє сило. Чудово розумію, про що ви, пристрасно промовляє чоловік. Їм не зрозуміти, що дехто з нас він киве на мене. Ми не просто так тут катаємося. І встигнути чи ні, це справді важливо. Саме так погоджуюсь я, а ви куди поспішаєте. У моєї дружини почалися пологи, говорить він. Наше четверте дитя. О, ледь вимовляю я, вражена цим. Що ж, Боже мій, вітаю. Сподіваюся, що ви. Минулого разу вона встигла за півтори години, каже чоловік, потираючи спітніле чоло. А я вже сорок хвилин простерчав у цьому метро. Ну що ж, принаймні тепер ми нарешті їдемо. Він злегка стене плечима і усміхається до мене. А у вас що? Які термінові справи? О боже! Я ГМ, я їду до. Я безпорадно затинуюся і відкашлююсь, відчуваючи, як спалахує моє обличчя. Я не можу сказати цьому чоловікові, що моя невідкладна справа полягає в тому, щоб купити шалик Денні та Джордж. А надто, що це лише шалик. Навіть не костюм, чи пальто, чи щось таке, гідне уваги. Це не так уже і важливо, чую я власне бурмотіння. Та ну, не може бути, люб'язно відповідає він. Ох, я почуваюся просто жахливо. Підводжу погляд і, дякувати Богу, Виявляється, що вже моя зупинка. Хай вам щастить, кажу я, спішно встаючи. Щиро бажаю встигнути. Крокуючи тротуаром, я почуваюся трохи присоромленою. Може, мені варто було б дістати свої 120 фунтів і віддати тому чоловікові, хай би витратив їх на дитину, замість того, щоб купувати якийсь дурнуватий шалик. Тобто, якщо замислитися, що важливіше? Одяг чи диво нового життя? Обмірковуючи це питання, я почуваюся страшенно глибоко до мною, майже як справжній філософ. І я так заглиблююся в роздуми, що ледве не проходжу повз свій поворот. Але повертаюся до реальності саме вчасно, звертаю за ріг, і мене пронизує жах. На зустріч мені крокує дівчина з фірмовою сумочкою Денні та Джордж у руках. І раптом я забуваю про все на світі. Боже мій! Що, як вона купила мій шалик? Що, як вона просила саме його, і продавчиня погодилася його продати, вирішивши, що я не повернуся. Моє серце перелякано калата є, і я швидкими кроками поспішаю до магазину. Коли нарешті дістаюся до дверей і відчиняю їх, я вже ледь дихаю від жаху. Що, як його немає? Що тоді робити? Але коли я заходжу, білявка всміхається. «Вітаю!» – каже вона. «Він чекає на вас. О, дякую, видихаю я полегшено і ослабло спираюся на прилавок. Я насправді почуваюся так, ніби пробігла смугу перешкод, щоб дістатися сюди. Чесне слово, шопінг можна внести до переліку кардіотренувань. У мене ніколи так не калатає серце, як тоді, коли я бачу табличку «Знижка. 50. Я відраховую десятки і двадцятки і з нетерпінням чекаю, доки вона схиляється під прилавок і витягає зелену коробку. Вона опускає її в щільну глянцеву сумочку з темно-зеленими мотузянами ручками і простягає мені. Це таке чудесне відчуття, що я аж примружую очі. Ця мить. Ця мить, коли твої пальці обхоплюють ручки лискучої, трохи неоковирної сумочки, і всі розкішні нові речі всередині тієї сумочки стають твоїми. На що це схоже? Це ніби голодувати кілька днів, а потім напхати повний рот теплого, щедро змащеного маслом тоста. Це наче прокинутись і усвідомити, що сьогодні вихідний. Це ніби миті найвищого задоволення від сексу. У такі моменти забуваєш про все інше. Це чиста, егоїстична насолода. Я повільно виходжу з магазину, усе ще вкрита цим серпанком блаженства». У мене є шалик Денні та Джордж. У мене є шалик Денні та Джордж. У мене. Ребеко. У мої думки вривається чоловічий голос. Я озираюся, і всі мої нутрощі перевертаються від жаху. Це Люк Брендон. Люк Брендон стоїть серед вулиці, просто переді мною, і розглядає мою сумочку. Я відчуваю, як мене сповнює збентеження. Як він взагалі опинився тут, на тротуарі? Хіба людей такого штибу не возять скрізь особисті шофери? І хіба на нього не чекає якась життєво важлива зустріч чи ще щось термінове? То як, купили? Усе гаразд. Питає він, трохи набурмосившись. Що? Подарунок для тітки. О, так, кажу я і нервово ковтаю. Так, я. Я купила. Це він. Люк киве на сумку, і я відчуваю, як у мене спалахують щоки. Так, вичавлюю із себе врешті-решт. Я вирішила, що шалик їй сподобається. Дуже щедро з вашого боку. Денні та Джордж. Він зводить брови. Ваша тітка, Либонь, дуже стильна леді. Так, стильна, вимовляю я і відкашлююся. Просто страшенно творча та оригінальна. «Я навіть не сумніваюся», – відповідає Люк і намить замовкає. «Як її звати?» «О, Боже!» «Треба було бігти звідси, щойно я побачила його, доки ще мала змогу. А тепер я навіть ворухнутися не можу. І не можу згадати жодного жіночого імені». «М». «Ермінтрут», – чую я свій власний голос. «Тітка Ермінтрут», – задумливо повторює Люк. «Що ж?» Перекажіть йому і найкращі побажання. Він киває мені йде геть, а я дивлюся йому вслід, намагаючись утямити, здогадався він чи ні. Я заходжу до нашої квартири, Сьюз зводить очі, і перше, що вона каже. Ні та Джордж. Бекі, та не може бути. Може, відповідаю я, посміхаючись на весь рот. Я купила собі шалик. Покажи. С'юз із криком стрибає з канапи. «Покажи, покажи, покажи!» Вона підбігає і починає смикати за ручки сумочки. «Ну жбо, хочу побачити твій новий шалик!» «Покажи мені!» Ось чому мені так подобається жити в одній квартирі зі С'юз. «Жулія, моя колишня співмешканка, звела б брови і перепитала, де ні та хто, або сказала б, це за дорого для шалика!» Але Сьюсь чудово все розуміє, розуміє всім серцем. Узагалі-то вона тринькає ще більше за мене. Утім, вона може собі це дозволити. Хоча їй, як і мені, 25 років, але батьки й досі дають їй кишенькові гроші. Вони називають їх фондовими і, наскільки я розумію, беруть їх із якогось родинного фонду, але я не бачу жодної різниці з кишеньковими. А ще батьки купили їй квартиру у Фулгені. Подарунок на 21-й день народження, і відтоді вона тут і живе, то потроху десь підробляючи, то беючи байдики. Колись вона працювала піарницею, дуже, недовго, і саме тоді я з нею і познайомилася, під час журналістського відрядження до Гернсі. Власне, працювала вона в Брендон Communications. Зовсім не хочу її образити, але вона і сама це визнає, з неї вийшла найгірша піарниця, з якою мені доводилося зустрічатися. Вона геть забула, який банк має рекламувати, і почала запально розповідати про один із банків-конкурентів. Представники банку здавалися дедалі більш розлюченими, а всі журналісти ледве не лускали зі сміху. Сьюз через це все вляпалася у велику халепу. Насправді саме тоді вона й вирішила, що піар – не її покликання. Іншими словами, Люк Брендон витурив її, щойно вони повернулися до Лондона. Ще один привід його не любити. Але ми з нею чудово проводили час, попиваючи вино аж до світанку, і відтоді не припиняли спілкуватися. А коли Джулія раптово зникла, втекла разом зі своїм науковим керівником, справжнісіньким сірим кардиналом, СЮЗа запропонувала мені оселитися в неї. Я впевнена, що орендна плата, яку вона з мене бере, занизька, але я, звісно ж, не заперечую, жити тут за повну ціну я просто не змогла б собі дозволити. Узагалі-то з такими цінами на житло я зі своєю зарплатнею мала б жити в якихось нетрях, а не у фулгемі. Як нормальні люди дозволяють собі жити в таких шалено дорогих місцях? Ніколи цього не зрозумію. «Бекс, відкривай уже!» Благає Сьюз. «Дай поглянути!» Вона пожадливо лізе в сумочку своїми довгими пальцями, і я швидко відсмикую руки, доки вона нічого не порвала. Ця сумка висітиме в мене на руці, дверей поряд з іншими крутими брендовими сумками, які можна ненароком показати комусь, на кого потрібно справити враження. Дякувати Богу, вони не наштампували спеціальних сумок зі словом «розпродаж». Терпіти не можна.